З Самого Малку обзивав Пилип Юрка, не інакше, як підмінше, бо ніби чого всі в Головичаківському роді були такі загарливі до роботи і в зрілості ставали кравцями, кушнірами, ковалями, ватагами, а це ні до якого діла не брався, ні плуг, ні шило, ані молот, навіть пастуша-герлига – не трималися його рук, тож, певно, коли лежав у колисті, а мати заснула, хитра босорканя вкрала людську дитину і замість неї загорнула в пеленки своє бісеня, бо із виду Юрко не вдався у свій статечний рід. Був зачуханий, понурий, злий, а очі під низьким лобом по злодійськи прудко бігали коли забачив щось смачне для спожитку, а вже, надай Боже, як грішу з дрів, чи до корчмі, на ляді, чи на церковній таці, і завжди мав добрий нюх на чужу кишеню, найблише нюй зазеленкотіли монети або зашелестіли банківські папірці. Такий був він з роду неньо як виїжджав до Канади на заробітки, нічого не відлив Юркові, або ж і так проп'є, а Пилипові – Записав город біля хати. Поля на долах не мав, а полонину збув негречеві з березу, і на ті гроші купив шивкарту. Проте і цей клаптик землі в добрих руках не дозволив би людині умерти з голоду, тож тяжко працював Пилип на ньому, ще й на заробітки в бутин ходив. Юрко ж валандився без діла, а як десь... Припадком заробив якийсь гріш або украв, то пропадав до ранку в сільській корчмі, і там дохрипотив і співав пісню про добуша, який ходить по підгаєм зелененьким і топірцемся підпирає. У ті часи Космич повнився байками про опришків, котрі ніколи не працювали, а жили з розбою. Ще добре, як котрись там відбирав у багатих і роздавав бідним. Та були серед них не тільки довбуші і риндзяки – а й марусяки, які чуже мали за своє і награбованим ні з ким не ділилися. Ці збуї більше подобалися Юркові, і коли він жив у колибі на поліниці, березівські жінки не раз ловили його біля курників, проте такий промисел Голичука не вдовольняв, і він згодом став конокрадом, а тоді мусив часто міняти місце проживання в горах, ховаючись від газдівських самосудів та від поліції. У тридцятих роках у брусторах об'явилися комуністи, які повесні збиралися на маївки і на гірських верхах вивішували червоні пропори, а взимку обкрадали церкви, тож Юрко, не вагаючись, пристав до них. Боже обіцяли вони відібрати у багачів добра, розпарцелювати церковні грунти, а попів геть повиганяти. І відрізнялися вони від людей тим, що на слава Ісу відповідали лайкою перед Образами не знімали шапок, шпурляли камінням у придорожні хрести. а коли прийшли перші совіти, поскидали дзвони з дзвіниць, і в цьому ділі понад усіх відзначився Юрко Голойчук, через що за німців мусив ховатися від людей, хто знайде. Не зміг Юрко повернутися до села і після війни. Коли в 44-му зійшли з гір сніги, а розбите Мадярське військо прийшло через перевали, полишивши за собою гармати, снаряди, пачки з амуніцією, карабіни, скриньки з набоями, тоді у півські партизани, доозброювшись, зайняли космач, встановили тут свою владу і вивісили на шпилі народного дому синьо-жовтий прапор. Голичук вийшов з пропасних недеїв, та дійшов тільки до Ябланова, де вже стояв більшовицький гарнізон під командою старшого лейтенанта Картавцева, якого в містечку прозивали Ніколашкою. Той Ніколашка в Ябланові, а лейтенант Шпола в Шешурах наводили жах по косматських околицях, і заявився Юрко до Картавцева, мовляв, «Я з роду віку переконаний комуніст і хочу служити радянській владі». Картавцев був сутулий, з довгими руками, очі мав покалмицькі розкосі і безбарні, а обличчя зсутужене, ніби його мучив геморой. З косною міною аж гейби з обридженням дивився Ніколашка на несподіваного добровольця у стрибки. Був для нього цей волонтер – Особиною і незвичайною, бо до винищувального батальйону мусив він силою, шантажем і погрозами заганяти стопчатівських та пістинських порубків. А цей сіромаха в заяложеному кожусі з випрілими смужками на рукавах сам пропонує свої послуги.